לאן הם טסים? נועם טס לפולין. נועה טסה לרומניה. מנחם טס לדרום אמריקה. מימי ולילי טסות לאיטליה. אורי טס לשוויץ. דינה ודני טסים לטורקיה. ואני טסה הביתה.